El-Rahmani El-Rahim. Elhamdulilah, us-salatu was-salamu ala Rasulillah. Shikues të nderuar, as-salamu alaykum wa rahmatullah. Paqja dhe bekimet e Allahut dëmshira e ti, qofshin mbi ju. Mirë se takohemi në emisionin ton të ri, përmes të cilit do të mundohemi që të shijojmë ëmbëlsinë e jetës, të arrijm lumturinë dhe të jemi më të qenashur me atë që e kemi. Do t'jemi së bashku në një ullëtim të cilin e kemi e mërtuar të jetojmë me Zotit. Një jet e cila, pa dyshim, nuk do t'na mungon asgjë nga ajo që e kemi diri më tani. Për kundrazi, do t'na shtohet edhe më tepër knesia, lumëturia, mirësia me të gjithë ato që i kemi. Dhe në anën tjetër, atë që nuk e kemi, do t'a përbalojmë shumë më letë. Njetët njetën e kësaj bote, angazhojnë, punojnë dhe vazhdimisht janë në levizja për të kërkuar atë që ata e mendojnë se kanë nevoj për te. Dikush vrapon ka pasuria, ka furnizimi, dikush vrapon ka kërkimi i shërimit, dikush vrapon ka kërkimi i fëmiut, dikush vrapon ka kërkimi i pozitës e kështë më radhë. Të gjithë njerëzit janë të lojlojshumë në angajimet dhe në praukupimet e tyre. Sikur se edhe për këtë e përmenë Zoti Madruar kërë thotë, inë në sajë kum lëshëtta. Me të vërtet, angajimet, praukupimet e juaja janë të lojlojshme. Edhe përse njerëzit dalojnë në këtë praukupim të tyre, edhe përse ata në angajimet e tyre dalojnë në me zveti, ata të gjithë janë të pajtimit, se si janë duke e kërkuar një gjë të vetme. Aja është të jenë të lumëtur, të jenë rahat dhe të jenë të knaqër me jetin e tyre në këtë botë. Do të tatë, edhepse dalojnë në angajime, edhepse dalojnë në praukupime, edhepse dalojnë në ambicje dhe kërkesa, ata takohen në një pikë, do mëzdo, ajo pikë, aju udhkryqë, ku ata takohen është lumëtëria. Të gjithë dëshirojnë të jenë të lumëtër. Të gjithë dëshirojnë jetë pa strese, pa depresione, pa nga rkesa psichike. Të gjithë dëshirojnë të jenë të knachur me atë qekan. Dhe kja nuk është në vetën e saj dhysh e keqe, për kundra zi. Feja jonë islame në mësën që të kirkujmë të gjitha këto. Dhe ullja i me këtu para jushë shikuesën e ndëruar nuk është që të flasë, nuk duhet të jemi të pasur, të flasë nuk duhet të kemi pozitë, të flasë të flas për ato që njerëzit fatkeqësisht në mënyrë të padrejt i adresojnë islamit. I adresojnë islamit se Islami kërkon që ne mos timi të, të përparuar. Islami kërkon nga ne që mos timi të, të pasur, mos timi në pozita e kështu me radhë. Un kam ardhur këtu që dhe që nërëj para josh, shikua së të ndruar, që tu a bëjmë e dhije, se të gjitha këto janë keq kuptime rëth islamit. Islamit dëshën që ne me dëvërtet të shujojmë jetë në kësaj bote mu ashtu si korë është, nga se si pas kuptimit islam, jetën e këtë bot është vend që Zoti e ka zjedhë të jetën njëriu në te. Jetën e këtë bot është një reflektim i mëshires dhe i funizimit të Zotit drejtuar krejtëve të ti. Ande Allahu i madhruar thot, hua ledhi, khalaka lakum ma fil ardi gjemian. Zotit është a i cili, ka kryuar për juve o njerës, tër atë që ka në tokë. Ande si është e mundshme, që bukurit, begatit, që Zotit i ka kryuar për neve, të jenë të ndaluara për neve, kjo është një kunderthënje që islami e rafuzan. Mirë po, unë dëshëraj të kalej për te i kësaj. Ne me ndojmë se në kërkimin ton të lëmëturis janë vendimtare disa gjera të cilat kur ndodhë që ti arim nuk po e arim a që e këmi kërkuar. Dhe vazhdimish pjotimi se Qka ta është nuk është në regull? Qka po në mungën tani? Qka nuk është në regull? Për dëndë përgjën këtë pitë e se qka në mungën, pse kur kemi, nuk kemi të lumëtër? Pse kur imi të sëmur dhe mendojmë se posat shërohemi të gjithë thë punët dhe të regullon dhe kur shërohemi, nuk ndodha e që kemi pitër? Qka po mungën, qka nuk është në regull? Nuk është në regull nga se ne kemi Se pasuria është vendimtare për të qenë i lumtur. Kemi menduar se pozita është vendimtare për të qenë të njohur. Kemi menduar se shëndeti, fëmijët, shtëpia, komoditetet janë vendimtare për të qenë të lumtur. Unë dëshiroj të ta kuptojmë një gjë. Islami thotë se Pasuria është e mirë, por është mjetë, nuk është qëllim. Pozita është e mirë, por është mjetë, nuk është qëllim. Shëndetje është i mirë, i nevojshëm për neve, por nuk është qëllim. Shtëpia, fëmijet, gjithë sa bukurit e kësaj bote, janë të mira. Mirë pa të nuk bendosim për lëmë të rinë tonë. Atëherë, që ka vendosë për lëmëturin ton? Atere, që ka përmungën këtë mozaik? Që ka nuk është në regull? Për këtë dështë plasë. O të që i pasë, a je pyëtën dë njëherë se kush ka vendosë për pasurin të ndë? Nëse thua ka vendosur mundi im ka vendosur angazhimi im dhe mençuria ime nëse kjo është vendimtare për qeni pasur, psa të qenë i pasur pse atëre kanë njerëz që shumë më tepër te se ti te. te munduon të posion të pasur se ti ti se murçi do të shëruat kush ka vendosur poshrimin tënd nëse thua mjekët specialistët ilaçi unë të themë sa ata jenë shkache, që duhet të i përdorim, mirë për nuk vendosë në ta përshëndetin tonë. Një argument të thjeshtë, ke qenë i shtirë në spital, një dhomë që kanë qenë të shtirë edhe disa pacientë të tjere, nga e njëta së mundje kanë vojë që edhe të i kevojë. Dhe ata janë kuruar nga të njëtit mjekë, kanë përdorur medikamentit e njëta, ilajët e njëta që dhe të i përdorë. Mirë pa, ti e këthyër në shtëpi i shëruar, e këgzuar familjen tënde, nërsa ajë që ka qenë afer të e, është dalë nga spitali, është të vërtit. Mirë pa, nuk është këthyë në shtëpin e ti. Ka shkuar në shtëpin tjetër. Ka shkuar në varen e ti. Pse u shërove ti e ajë vdëqë? Këshë vendosi? Po të ishte mjeku vendimtar, a i që vendos, do të dilni që të dynë nga spital. Po të ishte bari i përdorë dhe i la që i përdorë vendimtar, do të dilni që të dynë, apo do të vdesni që të dynë. Kush dhalet që tit këthejesh i shëruar, ndërsa shokut, mikut, pranteje, në të njëtën dhomë në spital, a i vazhdoj një rrugë tjetër. Kush ka vendos për këtë? unë nuk po them që ti braktisim shkacit, duhet të kërkujmë i laq, është keçkuptim, është akuz nda islamit të thejmë i se, muslimant e ndalojnë më u shëru, kjo është keçkuptim, kërkimi i laqt është obligim, kemi obligim të kërkujmë shërim, madinjiri në rast e smunjeve të ndryshme, liruat edhe nga disa obligime fetara, si kurse e imi tash në muajnë e, A xhirimet, a ajë që është i smur, smunje të rënd, nuk ka mundësi të agjiron. I lejohet aprish. Zoti e ka marrë në konsideratë smunjen e dobësin ton. Prandaj, për, ajërimin, për të vazhduar agjirimin, për ta kryer kët obligim, duhet të shërohemi. Andaj, nuk kemi mundësi ta kryejm kët obligim pa u shëruar. Sipas rregullave islame në kët rast, edhe shërimi bëhet obligim. Gjashtë është një rregull ku thuhet gjdo mjetë pa të cilin nuk kam mundësi të kryet obligimi edhe i mjetë të bëhet obligatim. Këtë rast, pa që jenë të shëndosh, nuk kemi mundësi të agjërojmë e kemi obligim të shëruhëm. Nuk jam duke i diskutuën e shkacet. Nuk jam duke i diskutuën e se a duhet me punu apo jo. Kjo është pun e kryme. Duhet me punu. Duhet me u angazhu. Nyrë, të drejtë, njërë të mirë. Mirë, po, ajo që kam po dëshërë është, mështë me ndojmë se në momenti kërë kemi arritur pasori, në momenti kërë i emi shëruar, e kemi bërë nejate, nej kemi vendosë. Duhet të njihimi me një qenë, një tjetër, duhet të njihimi me dishtë tjetër, që vendosë për të gjitha këto. Dhe rridhimisht nga kjo të kuptojmë, ndikim e etit pashmangshëm në jetën tonë të përditshme madje në çdo segment të jetës tonë ndikimi i tij është i pashmangshëm kush është ky është Zoti i madhur ai që ka vendosur që ti të, të pasurohesh dhe të ka pasuruar si shpërblim i mundit tënd ndërso tjetrin nuk e ka arrit, a që ti e ki nuk është vetë mundi, nuk është vetë mshkathsia dhe mënquria, këto e në shka që të përdorëra, mirë pa a që të ka furnizuar, është zotë i madhruar, ti që e shëruar, a që ka vendosë, vendimin e ka pru, se duhet më shëru, është Allahu i madhruar, jo mjeku, mjeku jatë mundin, a i mundohet, a e është shkak, i për po nuk është, nuk është vendimtar. Gajse për të ishte vendimtar mjeku për smundjen, nuk dësmurë a sa i kura. A për po fëmitet i nuk dësmurë e shinkurë. I për po të e në shkache. Ndërsa a e që vendosë për tërkët, është Allahu i madruar. Pas i që, qenë ka prezenca e Zotit, në jetën tonë, ka që e ngusht dhe kaqë e vazhduashme. Dhe në anën tjetër, pasi që qenë ka zoti vendimtar për të arrit atë që ne e kërkojmë pre kësaj lind një pytje që dhe të rrjedhë nga këtë pytje pas taj e misioni onë. A e njohëm ne zotin tonë. Nëse të pyët një njëri që nuk beson zotin. Nuk beson. Ka këso njërës fatke cështë. Ka këso njërës fatke cështë. Edhë pësaj që nuk beson zotin, vetë me gjua shprej, është e pa mund shme të mbyt në djenë e brend shme se zotin e gëzisat. Irë pa pa e pranoj ma qaj, a e shprej. Në qovë se dikosh në pytë, ti beson zot, Po. Kush është Zoti yt? Çka bën Zoti yt? Çka duhet Zoti yt? Çka? Çka i thua? Çka duhet Zoti? E ke besu në rregull. Çka të duhet Zoti? Sa të vijnë. Sa? Për çka dua që të las? Dua të flasë për nevojën tonë të madhe që kemi për Zotin. Po s'kemi mundësi të adim këtë nevojë. Nuk kemi mundësi asët një herë të japim përdiqen këto pyte që i bëra me herët nëse ne nuk e njohim Zotin. Nëse ne nuk e njohim Zotin. Atëherë, si të njohim Zotin e madhën marë. Njerëzit në jetë në tyre të përdyshme kanë qasje të ndryshme në njohje në tyre nda i Zotit. Dhe varsisht nga qasje atyre nda i Zotit dhe nda i njohjes për të ata japin përgjirë në këto pyjtje. Disa e njohin Zotit në njërë shumë si përfatësore. Kusht ka këriu zoti, dhe që më të e për, nuk e di. Kusht, kusht, kusht, i të rejkë fra kratë, nuk e di. Kjo është njohje aq e cekt, aq si përfatësore. Sa so që fatë këtësish njëriu, nuk ka mundësi më që ta pritet në natin që Zoti e ka zbritur në tokë për ata që e njohin atë drejtë. Kjo është një grup i njerëzve që e njohën e njohin Zotin. A dini ku të injoj këta? Unë po e sill një shembull konkret nga jeta e përditshme. Edhe pse normalisht nuk dëshiroj ta krahasoj Zotin me këtë, mos të keq kuptohem. Nuk dëshiroj ta krahasoj Zotin me këto gjëra që ta shë dëshiroj të si li shëmbën me to. Mi për vetëm sa për ilustrim që të kësë ndërruar, vetë sa për ta ilustru se aj njeri që kaqë si përfatsisht e njerë Zotin, sa ka hupë. Sa ka hupë. Nuk di si si me e përshu. Nga shështë di qëka pa prekshme që ka mund si me s'jëllë para jush. Andaj, po detyruam që të huazoj shemboj preks, që të krasoni pasaj se sa ka hu pa njëri që nuk e ka njohur zotin e ti ashtu si kur, si kur që dohet. Par mëndëni njëri që e ka një një telefon. Ta është gjithë kush ka telefon shtë pjene ti. Madhje fëmija vogull kanë telefon. E ka një telefon, madhje ka prej, nështë ta, llojeve të të mira A e disë ky është telefon Do thot dit me dallu mes telefonit edhe mes gotës Nëse vendosë telefoni këtu afër edhe gota edhe e pyetim a janë njëjta thot se janë nuk janë të njëjta Kjo është gotë, ky është telefon Kaq dinaj me dallu se nuk janë të njëjta Mirë po pse i themi se Qka të duhet këtë telefon? Thot nuk di. Si me përdur këtë telefon? Nuk di. A dinë sa so do biti të sijel këtë telefon? Nuk di. A dinë sa so ke hupti që nuk pëdim me e përdur? Thot nuk di. I thejë me ati vetë me një shambull. A të kanë do dhe njëherë me qenë me një vend që s'ka qenë askosh dhe ke qenë në kriz ke pas nevoj të madhe përndim ke klith, ke bërtit për s'të kanë dëgju askosh ke pas nevoj shumë madhe që dikur të vijen nga jashtë të interronar dhe të shpëtan A e gjithë në e në këtë mënyr? Po, për shambu I theme edin se po ta kështë përdur këtë telefon që e ke pas a fërvetit ke pas mundësi të gjithë të afrmit e tu me i thirë dhe mrena 5 minuta me qenë të ti me të ndimu thët është të mundëshme që me këtë kam pas mundësi me bëhë këtë i thimi po, shumë normal thët sa so pasna hup une sa so keq pasna qenë une që së pasajit me përur këtë telefon si ku e së ndërruar ke keq ardhje ka që e madhe Boran për një njeriu që të ke fundit Një telefon nuk ka ditë me përdor Adin sa herë Adin sa herë ke pas mu si me thirë zotin tëndë me të ndihmu për s'ke ditë Nuk e ditë me përdor Adin sa herë ke qenë telashë të mdhaja Po të thërësi atës si ku se duhet do të dvend të zidhja S'ke ditë Pëse nuk e ditë, pëse nuk e njehë zotin Rëndaj, tërë këtë begati që kemi Tërë këtë mirësi që kemi Tërë këtë mirë Zotën e ka dhën Pse më së të përdorim Pse ta sakrifikojmë tërë këtë mirë Për shkak që nuk e njohim vetëm Hajde ta njohim Zotën Ta njohim Zotën e asho si kështë duhet Ta të i kalim këtë faz Filestare që ne jemi në njohet e Zotën Më shtimi shumë të cegët në njohjen e tij. Ta dimë çka kemi, çfarë Zoti kemi, çka na duhet besimin te. Jetër me te. Dhe dhe të. Pastaj të vazhdojmë edhe më tej. Do të shojmë se të jetosh me Zotin nuk do të thotë ti je i varfër. As sesì. Të, të, të jetosh me Zotin nuk do të thotë ti je i prapambetur. As sesì ti e tash me zotin nuk do të thotë ti je i izoluar përkundrazi do të mbetes mua ti ku je do të, të shfryzosh të gjitha të mira që i ke përkujt rada do të kenë ato një kuptim dhe një shije ndryshe do të kenë ato një kuptim dhe një shije një shije krejtësisht krejtësisht ndryshe për kët arsye ti jetoj me zotin të jetoj me Allahun ton, të adim se qka kemi ne e qka nuk kanë të tjiret. Dhe në momentin që e kemi fituar Allahun, në momentin që kemi fituar njohi nda i Zotit, bindu një sikuasë ndërëuar, se gjdo sen që pak kësaj e ke humbë, nuk është më rëndësima. Nëse zotin e ke fitu, nëse ke arrit të jesh alat me te, të jesh në raportet të mira me te, nëse ke arrit me dit me e përdor besimin në zotin sikur se duhet, gjithë do sen që pasaj nuk dvjen me, nuk e arrit me, nuk është më rëndësishme. Nuk do të ketë në dikim të keqë më njëtën të ndë. Mirë pa, po. në qofë se ke humë burë këtë në qovëse nuk jetojmë me Zotin dhe për Zotin. Në qovëse, në qovëse, jemi larkë për Zotin, nuk jetojmë me ta. E kemi humbur mundësin për tjetu me ta. E kemi humbur privilegjin për të përfituar nga mirësia besimit në ta. Atëherë, gjdo sen që e kemi nuk dhe të këtë në një vlirë të madhe. Gjdo sen që e kemi, nuk dhe të këtë në një vlirë të madhe. Dhe të shëndroj gjdo sen në rutin, dhe të këtë kuptimin e vetë. Po, ndoshta dhe të kemi shtëpi të mdhaja, shumë katëshe, mi, po të zbrasta nga lumëtoria dhe nga haria dhe nga knesia. Dhe të lakmojmë të tjerve ndoshta, që jetuin edhe në shtëpi të rënuara edhe që jetojnë në tenda mirë po janë të lumëtor a ndodhë kjo në jetën ton të përdiqme shumë ndodhë kjo shumë ndodhë kjo atëherë pas kësa hyrija të do mëzashme dhe pas këture thirjeve të vazhdojmë atëherë në rrugën ton për ta njohër zotin ton dhe për të përfituar nga besimi gabesimi ne të dohemi këtu pak më Juve na ndiqni na ndiqni pas këtij pushimi Muhammad Ashraful Arabi wal ajmili khayr men yamshi ala qadami اصطل <سط> المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم لاجرس لله قاطب كان شكون سنضرور <سؤال> u këthim për sëri për të vazhduar u thimin tonë në emisionin të jetoj me Zotin. Para pushimit ishëm duke spjeguar për rëndësin e besimit në Zotin. Përmendëm se sa humb njeriu i cili nuk jeton me Zotin. Sa humbim ne gjdo dit që nuk e përdorim besimin në Zotin ashtu si koqë që duhet. Nga se ne nuk e njohim Zotin. E silla një shambull të thjesht nga jetë e përdishme. E shambull të shumë të ka në jetën tonë të, të përdishme. Përësillit dhe një shambull për të pasmë të qartë. E silla shambull e telefonit dhe e pamë do bëndom sa sa keq ardje do të ndin ai njerëj i cili kurta kuptan se çfar begati e ka pas se ka pas telefonin afër ti sa të mirai kan hub sa mundsi i ka lëshu që ka pas mundsi të përfiton prej tyre për shkak se nuk ka ditë ta përdor telefonin që ka pas afër ti Shembulli tek soi natyre shikues nduar ka shumë e shumë nitën tonë. Edhe një. Besoj që nuk do të lodheni. Edhe një. Edhe po vazhdojmë pasoj me tjerat. Shembulli i dyt është shembulli i një njeriu që li e ka të parkuar një makinë të tipit të llojit të mirë në shtëpinë e tij. kjo makinë është në rregull, lëviz, s'ka as ti defekt natë. Por fatkësia qëndron tek pronari i saj. Ai nuk din, ai nuk din ta përdor kat makin. Nuk din. Nuk din se çfarë punë i kryen aty kjo makinë. Dhe ka lënë kilometra gjatë ditës për të kryer punën e tij shkanë djalthas, majtas, jog, lindje, përendim, veri, qytetit, vazhdimesh në devizje, vazhdimesh në devizje. Dhe kur lodhët shumë nga punët e ti, dhe kur stërlodhët, dhe në momentin kur aj, hum fëqin më, nuk kamën si më takërin as punën më dvoglë, i lodhën, dhe shëse sa punë tira të më dha kanë me të enda pa u kry, pa s'ka fëqinjaj një mik i ti i dashur vjen dhe i thot po tje paske makinim pësës me përdor tje paske të parkuar në garaj, pësës me përdor thot, po qëfar lidhë ka kjo me punë të mija i thot mikuj ti o mikuj a e dinëse një pun që e kje kryer për tri orë, për pes orë, për dhe të orë, që e lodhë shumë, një pun që të ka marë kohë me javë dhe në fund s'ke pas mundësi me e kry si duhet, po të përdërje këtë makinë që e kje të parkuar. Do të krye pun shumë, shumë më mirë, do të ishe shumë, shumë më pak i lodhër, dhe do të kurseje shumë, shumë kohë nuk besan normal nuk besan i thot miku e e atë përvoj thot qfar pune ki kam me shku për shambull në këtë dvenën në këtë dvenën me krypto pun dhe në brenda një kuj shumë shumë të shku të pa paramenduar për këtë mikun ton kryet puna si ndiet kë njëri kur shese sa ka humb përshka këse nuk ka dit me e përdor makinën që e ka pas, aj që nuk e ka është, përshka, i për e ka, ka pas mundësi gjitha këto të i krynë. Mirë po, i ka kushtuar kështrajt i njëranësa dhe mos përdorimi i asaj që e ka. Sa lo dhe minenja jetën tonë të përdeshme o vlasnit? Sa lodhemi një një jetën ton të përdesh me shikua së ndërrua? Sa lodhemi? Mundojmi që të japim mundin ton maksimal për të kry punë. Mirë pa, përfundon mundi, përfundon mundësia, fuqia, gjitha përfundojnë, edhe punën në kryet. Pse nuk e përdorë Zotin? a dini sa so punë do të nga kryeshin shumë më mirë, pa o lodhër shumë, në qofë se ne do të njohim zotin si duhet dhe do të dinim në mënyrë të drejt të apërdorim besimin e te në jetën ton të përdeshme. Kërë është dalimin. Të jetojmë me zotin dhe të jetojmë pa zotin. Sikur se shambu që i se këmë mehet, epse thashë janë të pak krahësushme janë të pak rasushme, mirë për jam i detyruar që të sili shemë nga jeta e përdishme, sa so për ta ilustruar vetëm dështimin e këti një riu, i cili duke i pas të gjitha këto të mira, ish përfil dhe nuk i përdor. Dhe tërkja për një dhe të vetë min shkak, aja është i një ronësa, nuk e një. E ne kemi mundësi që të anërëm këtë një rëndës. Kemi mundësi që të njëhi me Zotin. Dhe kemi nderin që lidhja jonë me Zotin kur nuk në dërprejet. Lidhja jonë me Zotin kur nuk në dërprejet. Një shemblë për këtë. Pasë e selën shemblën e telefonit. Temi shumë konkretë të jemi shumë të afërt për të kuptuar me të vërtet, dëshirojmë që të kuptohem i drejt. Kërë qëllimim. E kuptuam se kë njeri, e kuptuam se kë njeri që e ka pas telefonin afër vetës e ti, sa ka humë për si nuk e ka përdorë. Mirë për atash kërë mësot me e përdorë, atë do tja zhëtë këtë problemet, Sa so, nga ne, dim të përdojmë telefonit. Mi për çka ndodhë? Qka ndodhë? Në momentet kër mësë të te për mi kene e vojë, për ndë një mik, për ndë një thirje që të bësh, në momentet shumë vendimtare për jetën të, të ndëndërështa, shumë kritike. Qka ndodhë? E kap telefonin, e silë numërin, lidhje e zënë që të mërodë miku, lidhja zënë, rritin nga rkuar, kredi e hargjuar, e shumë, e shumë pengjesa që qëndrojnë me steje dhe miku që ditë të shumë me e thirë. A qëndrojnë kështë të këzotit? A ka mundësi ndë një herë të jetë lidhja nga rkuar kur të danë me e thirë zotin tënë? Kurë? Zotë i madhuar thëtë, o ida se e lëka i badi anëni, fa inni qarib. U gjibu da o të da i ida da anë. Kur ty të pësën, rabët e mi, kreset e mi, të pësën për mua, zotë i pasatë. Unë jam afer i përgjigëm vazhëdhemi shtirive të atyre që më thërasë. Me miliona lutje le drejtojnë në moment të këzotë, nuk nga rëkuat rjetë, nuk më bështjelën thire dhe kërkesat e këzoti. Allahu i madhruar, nëse njohim drejtë si kur se duhet, do të bindëmise, nuk i bështjelën asë njëherë e kërkesat tonë. Të këzoti nuk ngarkot rjeti kur, të këzoti nuk duhet marë takim për të taku me te, Apo është e sa është e mirë me jetu me te? Apo është e që ka humpë nëse, nëse nuk jetoj me te? Njëtën tonë për deshme, gjdo punë që do me e kry, duhet me pritë në rrenë, duhet me lutë diken, duhet, duhet, duhet, edhe në fund një zëtë edhe në sa kryet e puna po në kryet. Të gëzotin nuk duhet me marta kemë nga se me stje dhe me zotit nuk qëndërn asë kosh. Kjo është islami. Të këtjertë, ka. Shkall, shkall. Ka ndërmjecus. Të këne muslimant, nuk ka. A dërnë me lutë zotin tash, tash, këtë moment. Ngritit dhurt. Lute, të i në lidhje me të. Të drejt për drejt. Aj po e ndëgjën lutën të ndër. Aj po e shëh, Pozicionin tënd dhe po e din shumë mirë hallin e gjendjes tënde. A kuptove atë që dëshata të them? E kemi besuar Zotin, mirë, por për shkak se nuk e njohim Zotin si duhet, nuk po përfitojmë nga ky besim në jetën tonë të përditshme. Andaj, për të dhënë besimin frytin e tij si duhet, për të kuptuar në dikimin e pashmangëshmë dhe të vazhduashmë të Zotit në jetën tonë, duhet që të njohim Zotit. Kjo është e pika e parë, përmes të cilës në shfaqet, dhe mëzëshmëria e njohi jetës e Zotit, për të pas fryte pasaj besimin e të. E dyta, që mund të apërmendim, kër të flasim për rëndësin, e njohi e se Zotit është, njohi e nda i Zotit, dalan për njohi e se njerëzëm. Ne i Zotin e madhnuar, e njohim në mënyrë të posashme, dhe veçan, që islami dalohet nga mënyrat e tjera që i përdorin të tjeret për të a bërë të njohër zotin pasuzve dhe i tharve të tjera. Shem, të këtë tjeret për të njohër me zotin duhet mi adit formën. Andaj e kanë formësu zotin, e kanë materializu zotin, dhe ata nuk din gjithë tjetër për të mëtej përse formën. Dhe mendojnë se kjo form u ofron këtij, si, u ofron siguri, u ofron qetësi nga ata pa po shohin atë që pa po adhurojnë. Dhe na akuzojnë neve që pa po adhurojnë diç ç's'po shehni. Dhe mendojnë se nëse e sheh dikën ki mund si më e njoft dhe më cin më afërti sesa atë që nuk eshe. e sheh. Islami është ndryshe islami e ka ndryshe islami nuk miret me formën pranda në islam nuk e gzistan formë për zotin e njohër për njerëzit në këtë bot teknej në gjamia nuk ka piktura as nuk ka freska që flasim për zotin nga se teknej muslimant ne e njohim zotin për mes e mërëve dhe, dhe të cilësive të Allahot të zogjel. Dhe duke njërë këto, e njërën pasaj ndikimin e madhë të tyre në jetën tonë të përdesme. Nuk në duhet forma. Në jemi të bindur se ajë existanë, dhe jemi të bindur se ajë vazhdimesh në dikën në gjda proces të jetës tonë. Në jemi të bindur në ato shka zotje për menë. Zotje thëtë, oma tesko të minuar a katin illa, Illa, ja, nuk zbret asë një gjethë, nuk bje asë një gjethë, ku do qofë që është aja, presi me lene Allahot. Kërë zotë që ne e besojmë, kërë në dojë që të adimë, se kemë mëzatë, që nuk i ikë asë një sen nga jeta e rabëve të ti. Që kejë dojë të forma e zotët atyre, të cilët nuk e dinë, ose nuk e ndëbindur, se... Zoti tyli i sheh dhe i përcjell kudo që janë ata. Ç'ka i duhet formë kទី? Ose nëse ne jemi të bindur se Zoti na përcjell kudo që qofshim ne, se Zoti na ndëgjon, se Zoti i përgjigjet thirrjeve tona, se Zoti e Zoti, sikurse do ta njohim Elen e Allahut në emisionet tona të rradhës. Ç'ka na mungon neve pse nuk e dimë formën e tij këtë botë? Azja Prandaj është më rëndësishme ta njohim Zotin me emrat edhe cilësitë e tij. Kush është Zoti jon? Dhe kë ajo e përmes emrave dhe cilësive të Allahut bën çë? Ta njohim Zotin me drejtë dhe e dyta të kuptojmë se Zoti dallon nga të gjitha krijesat e tij, nuk është i ngjajshëm me të askush. Dhe ky e dyta është koncepti i Islamit për Zotin. Ne synojm Allahun përmes emrave dhe cilësive të Tij. Çka do të thotë kjo? I mbi dykë fol për rëndsinë e njohjes së Allahut. Kjo është të kuptojmë se duhet të adhurojmë vetëm Allahun, ngasë nuk është i ngjashëm me Allahun askush. Në jetë në përditshme, njerëzit emërtuohen me emra të ndryshëm Mirpoh emri i venduar njeriu. A ne jap neve siguri të vazhdueshme se ai njeriu është i tillë si pas emrit të tij? Që nuk ndodh me njerëzit. Sa njerëz kanë emra të mirë, me përmbajtje shumë të mirë. Mirpoh ata dhe emri i tyre janë dy pole të kundërta në mes vetë nuk dëshojt të ashtë të marrë shambuj, përshka këse ndoshta, ka mundësi gabimesht të marrë dhe një shambull, e që ndokosh nga ju, tjetë pjesë e këti shambulli, nuk dëshojt të ofendoj askend, për këndra zi? Mirë po, a, a jemi të bindu në këtë? Pa dyshim, pa dyshim se po. Të ka Allahu qëndërëndryshë. Allahu i madhruar, nëse e njehë zotin, se është, i cilësuar me cilësin e mshires, se bartë emrin e mshires, se Allahu është i gjithë mëshirëshëm, atërë, mes Allahu dhe emrit e ti nuk adalë. Nëse një zotin, si të fuqeshëm, bindës është i tilë, nëse një zotin se është bujarë, bindës është i tilë, andë e kjo është e dyta që nabë neve, ta kuptoj më rëndësinë, e njojhe së zotit ton, për mes rrugës së zotin e ka përsektuar për ta njojër në Allahun ton. Dhe e tërta që na bën më rëndësi, ta njojëm zotin e madhruar është së emrat e Allahut e në emrat e bukur. Emrat e Allahut e në emrat e bukur. Gjuda amërçi në veten e tij nuk bart bukurinë, nuk bart përsosmëri, nuk bart madhrim, nuk është emri i Zotit. Kjo bukurie që del nga emrat e Allahut na bën që ta duajmë Zotin edhe më tepër. Na bën që të jemi më afër Ti, të jemi më të sigurt kur jemi me Ty. Përkëd arsuje po them që të jetojmë me Zotin Se këto i kuptojmë sikur se duhet sikur se nderuar. E kuptojmë se sa është ndikimi i madh i Zotit në jetën tonë. Në qoftë se e kuptojmë se sa e lehdot ishte jeta, sa e këndshme, sa e mirë, sa e lumtë do për të ishte. Po të përzihet me Zotin, po të bëhet për hir të tij, po të bëhet me të. Kur sa kuptojmë se emri i Allahut jenë medvërtit, e mërtime reale për te, përdojmë nga njerëzit, dhe të kuptojmë se emrat e bukur jenë emrat e Allahot, apo emrat e Allahot jenë të bukur, ka do që të kthejsh, delë sheshës bukuria, lumëturia dhe knesia, a thua val, nuk dhe tjep kuptim tjetër jetës ton, pa dëshim se po. Për këtë arsye kam zidur që të të lasë për emrat e Allahot, që përmes emrave të ti të njihemi me Allahot në madhruar, që përmes emrave të ti të dim se kujt i kemi besu, përmes emrave të ti të dim se qka humbim nëse nuk e besojme me te, nëse nuk jetojme me te. Përmes emrave dhe të cive të ti të kuptojme se qka na duhet zotit, Sa njerëz ka besoj në Zotin, po kur thotë çka dësh Zoti nuk den më dawn përgjigje. Mos njohaja e kësaj përri është shumë shumë më shëmtuar sesa so mos njohaja e përgjigjeve të mëhershme që thash, po e pyet dikën, pse e barti kur telefon thotë nuk di çka më duan. Ose ose shembuj të tjerë të kësaj bota. Prandaj do ti e më lejen Allahu të mëdhruar në shoqërinë e emrave të Zotit do të jemi me lehen e Allahut të madhuruar në shoqërinë e emrave të Zotit në shoqërinë e cilësive të Allahut të madhuruar të njihemi të dhe kurtañojmë Zotin të bindemi atë se me vërtet besimi me të në të është diç është diç më e mirë që ka pas mundësi me të ndodh është e arritura më e madhe në jetën tënde mi pokule dinq edhim dhe bindemi në këtë atërë kur dhe ta njohim Zotin e madhruar e lusëm Allah në madhruar që të në mundësën që të njohim Zotin njohje të vërtet njohje cila, do e cila dhe të mundësën që të jemi vazhdimisht në lidhje me te e lusëm Allah në madhruar që të në mshiran të në bekon të zbret mshirën e ti mbëneve dhe të në mundësën që jetë ajojnë me te të jetë një jetë me dë vërtet tjetë nga ajo yjet që kemi etuar pa të. Që besimin në Zotin të lulëzon në zemrat tona dhe të lulëzon në gjuhët e gjymtyrë tona. Dë begatohet çanya jon, familja jon, shtëpia jon, shëshria jon, dë begatohet me begatinë e Zotit. Të mbuluohet me mëshirën e tij dhe të pafshihet nga falja, nga falja ti. e tij. Dërnë takimin e arshëm kur do të fillojmë me shpjegimin e emrave të tij dhe të njihemi me këtë amëra njën nga një. Njohje e cila do të nga mundësan të njihemi me reflektimin dhe me ndikimin e këtë amërin e jetën tonë të përdeshme, deri atëherë, zotë i ruajt, mbetësh në në kujdesin e ti. Assalamu alaikum wa rahmatu.